Välkomna kära lyssnare i Norrköping, Linköping och Vetlanda. Det vi hörde i början av programmet var strängmusiksamling i Vetlanda Pingskyrka 2009, när vi samlas. Det är så här att i och med det här programmet och den här veckan så avslutar Vetlandas Pingstkyrkas närradio Radio Esplanaden sina sändningar. Så det är något av ett jubileumsprogram och ett avslutningsprogram. Och därför så vill jag uppmärksamma det lite grann här, och jag vill säga ett varmt tack till Vetlanda. I många, många år, bodde jag och min fru gittan där och var förbundna med. Pingsförsamlingen och andra församlingar också. Och bland annat arbetade jag en hel del med Närradion. Tack för vad ni har betytt, alla i Vetlanda, för mig och min familj. Jag har pratat in en liten hälsning till Vetlandas Närradio när man har sitt avslutande program- i kyrkan, Pingskyrkan i Vetlanda. Och den hälsningen eh, sänder jag här också alldeles strax så att även ni i Norrköping och Linköping kan höra den. Men vi ska lyssna på en fin sång. Jag gick idag där Jesus gott och eh, Rune Svarninge som är många, många år var musikledare och solist i Pingkyrkan i Vetlanda, sjunger här. Och jag skulle tro att det var hans trogna vapendragare, Nomi Ågren, som finns kvar i församlingen och är pianist och musikledare. Jag gick idag där Jesus gått. Hallå kära vänner på Radio Esplanaden i Vetlanda. Det här är Ingvar Holmberg, en av era medarbetare. Jag hade ju förmånen att få göra program i radion i Vetlanda 1997-2013. Först som pastor i Pingkyrkan och sen som missionsarbetare för Pingkyrkan i Kazakstan och andra länder- och samtidigt som pastor i Bäckseda och Ödshults församlingar i Alliansmissionen. Redan innan jag kom till Vetlanda 1997 så hade jag fått lära mig arbeta i närradion i Pingskökan i Lund redan 1992 när jag kom dit. Och där lärde jag mig att självköra, det vill säga vara min egen tekniker. Också efter flytten hem till min hemstad Norrköping 2013, när jag var blev pensionär på riktigt, så har jag fortsatt med programmet Toner och tankar. Det sändes först i närradion bara här i Norrköping, men de senaste åren också över Linköpings och Vetlandas närradio. Jag vill tacka er alla och hylla er alla i Vetlanda för att det var egentligen i Vetlanda och i samarbetet med er som jag utvecklade som programmakare. Till exempel så inspirerade Roland Nelson med sin kreativitet mig för att se vad intervjuer i ett program kan betyda. Och Sibylla Pettersson har gjort stort intryck på mig med sitt edigna arbete och detta med... Att ha följetånger och läsa och det här har jag tagit efter eh, sedan jag fick hjälpa henne som tekniker lite grann med några av hennes följetånger. 16 år och en väldigt stor del av mitt liv och mitt hjärta har funnits och finns i Vetlandabygden. Tack för åren tillsammans också i Närradion. Tack ni trogna tekniker Sune och Kjell och alla andra som har fortsatt och hållit på ända in i kaklet Gud välsigne er alla Nu ska jag sjunga för dig en av mina sånger Halleluja i alla fall den skrev jag strax innan jag kom till Vetlanda år 1997 och det har blivit som en signaturmelodi för mig. Här hör vi den med Ingvar Holmberg och Inge Gustafsson. Ofta går det snett, det som vi ville det blev inte rätt. Frågorna står kvar.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 Halleluja i alla halleluja Jag följer honom hur den går Luften den gick ut Segern kom av sig, min vanliga tur Ändå vet jag det Jesus min Herre är med Halleluja i alla halleluja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 Vi ska strax fortsätta läsningen av boken Det är i alla fall tur att vi inte är döda av Jonas Helgesson och det är Birgitta Holmberg, min fru Gittan som läser. Och lämpligt nog så hinner vi avsluta boken i och med det här programmet med de två sista kapitlen. Innan vi lyssnar på Gittan som läser så hör vi ännu en sång av mig, som jag skrev i Vetlanda under åren där. Ni ska veta att Herren har varit förunderligt god mot mig. Ingvar Holmberg, Inger Gustafsson sjunger. Förunderligt god mot mig Han hör när jag ropar till honom to aid. Peace, amen, Så lyssnar vi till första kapitlet för idag. Det är näst sista kapitlet. En annan utsiktsplats. En annan utsiktsplats. Jag älskar vimlet i kaféet efteråt. Men jag har börjat älska tystnaden i början allt mer. Jag går regelbundet till kyrkan varje söndag om jag kan. Det är viktigt för mig. Det är som en paus från mig själv och allt jag har för mig. För att begrunda något större. En stilla stund. Något heligt. Vi lever i en kultur som är väldigt individualistisk. Jag tror på mig själv har blivit vår moderna trosbekännelse. Där den viktigaste frågan många gånger är: Vad tjänar jag på detta? Och sociala medier är med och skapar vår självbild. Där vi bygger upp världen runt oss själva och skaffar oss en egen fanclub. Som gör tummen upp för allt vi gör. Det gör kyrkan mer aktuell idag än på länge tror jag. Det lågmedda blir som ett svar till de som skriker allt högre. Vi behöver en motvision till självhävdelsen. En annan utsiktsplats mot himlen och mot våra medmänniskor. Allt ställdes på sin spets för några år sedan när den stora flyktingkrisen nådde oss. Sverige har mer eller mindre levt i en skyddad verkstad i årtionden. Jo, visst finns det samhällsproblem och varje människa som blir orättvist behandlad är en för mycket. Men ändå, inga krig, ingen svält, inga naturkatastrofer, växande välfärd, bättre levnadsstandard. Människor har fått det bättre överlag. Olika utanförskap har utmanats. Ett exempel är förändringarna i attityden till funktionsnedsättningar. De har jag själv upplevt och det har förändrat mitt liv till det bättre på många sätt. Vi har byggt ett land som är ett av de tryggaste och rikaste i världen. Då händer det. Plötsligt knackar tiotusentals nödställda människor på dörren till vårt fina land och vi vet inte hur vi ska agera. Vi hamnar i ett chocktillstånd. Flera hundra ensamkommande barn om dagen. Allt medan vi har fullt upp med att klaga på systembolagets öppettider på lördagarna. Människor ställer upp i en lång rad och avrättas för sin trosskull Och det som lyckas fly söker en fristad här hos oss. Vi som håller på att välja om vi ska åka till Paris eller Barcelona till påsk. Vi blir förskräckta, får en klump i magen, känner att vi måste göra något. Det var då, inte alls länge sedan. Men nu har vi på något sätt gått vidare, stängt våra gränser, låtsas som om problemet inte finns. Våra värderingar synades. Såklart vi har ett ansvar att Sverige inte pajar, men det måste sättas i perspektiv. Där är inte här är kris, det är i kriget. Men jag är optimist. Jag tror fortfarande att vi kan hjälpa fler. Vi är med och skriver historia just nu. Hur klyschigt det än låter. I framtiden kommer våra barnbarn att vittna om oss. Frågan är vad de kommer att säga då. Är det någon gång vi kristna ska göra våra röster hörda och göra våra liv tillgängliga? Så är det nu tycker jag. Vi som tror på en Gud som blev människa och som levde som flykting i Egypten som barn och som dog i kärlek för oss, vad har vi för ursäkt för att inte hjälpa våra medmänniskor i nöd? Vi behöver en ny folkrörelse, större än all själviskhet och främlingsfientlighet i världen. Vi behöver bygga vårt land igen, större, öppnare, mänskligare. Jag tror på kyrkan som en av många goda krafter. Kyrkan som hjälper de som inte får någon annan hjälp. Kyrkan som bjuder hemlösa på sopplunch. Kyrkan som värnar allas lika värde. Kyrkan som en hemvist för brostenhet och som ger alla människor en ny chans till sitt liv. Snart ska gudstjänsten börja, säger mötesledaren. Låt oss stilla oss en stund och samla våra tankar. Det är kanske 300 personer som har samlats i kyrkan den här söndagen. På något sätt blir tystnaden mer tyst när så många är tysta tillsammans. Det finns något inkluderande i tystnaden, tänker jag. Alla är på samma nivå. Ingen prestation. Bara ett varande inför människor, inför Gud. Ära vår fadern och sonen och heliga anden, säger mötesledaren och gör korstecknet. Gudstjänsten har börjat. Vi sjunger, vi läser böner, vi ställer oss upp ibland, vi sätter oss igen. Vi hälsar fri till varandra under tiden barnen ska ner till söndagsskolan. Dagens bibeltext blir uppläst. Predikan handlar om nåd. Prästen läser fadervår och säger några ord om den. Att Gud är vår fader, pappa. Tron är intim. Gud är alltid nära. Prästen predikar bra, tänker jag. För mig är Gud tryggheten med stort T. Guden med öppen famn. Jag minns när jag var barn och ibland var rädd när jag skulle somna på kvällarna, då fick jag ligga bredvid pappa i hans säng och rädslan försvann. Gud är en sådan pappa. I hans närhet är man trygg och behöver inte vara rädd. Kyrkans centrum, alltså Jesus Kristus, står för mycket som jag också vill stå för. Kärlek, godhet, nåd. Om man läser om honom i evangelierna märker man hur mild han är. Hur förlåtande han är och hur han aldrig sorterar bort människor som inte passar in i den religiösa mallen. Tron är, skulle jag säga, som en existentiell botten. Jag vet att det inte är ett stup i evighet om jag faller, misslyckas, snubblar. Eller om jag gör någonting som jag vet skadar någon annan. Jag kan egentligen bara tala för mig själv, men jag har upptäckt att vi människor både är jättegulliga och väldigt egoistiska, ibland under samma timme. Men jag kan antingen tänka, jag är god som det är, jag vill inte ha med Gud att göra. Eller så kan man tänka att, jag är alldeles för hemsk, Gud vill inte ha med mig att göra. Men inget av det synsätten stämmer. Tron gör oss lika, inte på ett likriktat sätt, men lika utifrån våra behov och felsteg. Vi är lika älskade vad vi än har gjort. Kristendomen är förlåtelsens religion. För mig innebär det att det finns hopp för alla människor. Och det är inte i oss själva som vi hittar det hoppet utan i tron på en kärleksfull Gud. Prästen slutar med att citera Matteus evangeliet där Jesus säger Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Jag ska ge er vila. Sedan är det nattvard. Det bildas ett folkled i mitten av kyrkan, samtidigt som en person spelar piano. Sakta rör vi oss framåt. Kristi blod för dig i utgjutet hör jag doft framifrån altaret. Jag tar vinet och brödet, tuggar långsamt, stannar kvar vid sidan av altaret. Några tänder ljus, jag blundar, går tillbaka till min plats. Vi ber för kyrkan, staden och världen. Prästen sträcker ut sina händer och välsignelsen uttalas över var och en av oss. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och var dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Så sänds vi ut till en ny vecka med alla dess problem och utmaningar. Men också med en förvissning om att Gud själv är med oss med en tröstande hand. Jag är fylld av ett lugn inombords och känner hopp för framtiden. Jag inser att livet inte endast är ett projekt att ro i land av egen kraft. Det handlar lika mycket om att vila, ta emot och vara tacksam. Alltigen för tröstan på en god Gud.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 Du vet, träffa kam, den gemenskap som är sann. Vi får älska så som Kristus älskat oss Vilken känsla det är att få ha tillsammans med, Guds underbara folk. Vilken glädje det är när jag är tillsammans med, Guds underbara folk.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 Oh. Efter kapitlet En annan utsiktsplats så hörde vi bröderna Hasse ifrån Värna och vakten sjunga Guds underbara folk. I kapitlet hörde vi om kyrkan, församlingen. Och här i den här sången så hörde vi om församlingen Guds under våra folk. Nu kommer avslutande kapitlet av Jonas Heltessons bok. Vi är bäst. Vi är bäst. Almin, var är lampan? Frågar jag. Almin pekar ivrigt på lampan över bordet och säger lamp. Han har lärt sig flera ord nu. Ja, halva ord i alla fall. Vi sitter i köket och äter spagetti och köttfärssås. Det är en tisdag i slutet av februari. Det är lite ljusare ute nu och vintern går mot sitt slut. Grannen kommer hem på sin cykel. Ester älskar grannen. Titta, där är Johan, säger hon och hoppar på stolen. Grannen ser henne från andra sidan häcken och vinkar glatt. Hon sätter sig igen och äter så att köttfärssåsen skvätter överallt. Albin skrattar med hela kroppen. Medvetet välter han ner pappmuggen på golvet och tittar på mig med den där busiga minen. Jag tar upp muggen. Vi tar några tuggor till. Det är mer köttfärssås i hans hår än på hans talldryck. Albin, var är mamma då? Albin pekar med sitt pekfinger mot mamma. Bra Albin. Okej, var är Ester då? Ester ropar över bordet. Här är jag! Albin ser mot Ester och viftar med sina armar. Var är pappa då? Säger jag. Albin pekar snabbt på Hanna igen. Ester frågar om man kan äta glass till middag. Nej, säger jag. Man bör inte äta glass till middag. Varför frågar hon. Det är inte nyttigt. Varför? Det är så mycket socker i det. Varför? Det är så. Varför? Esther är mitt inne i varför-fasen. Alben kastar maten omkring sig. Köttfärssåsen från hans händer flyger upp i luften. Ester följer lillebrors exempel och tar också köttfärssås på händerna och kastar i luften. Efter maten vi läste bada. När Albin hör ordet bada säger han hoho. Ho. Vi vet inte riktigt vad han menar men hoho ho betyder något bra. Det fattar vi på hans glada rop. Jag kan bada dem säger han. Medan resten av min familj går upp till badrummet sätter jag igång med att röja i köket. Plötsligt börjar jag gråta. Jag erkänner att jag är en överkänslig typ. Just innan Ester föddes gick jag och Hanna på bio för att vi hade på känna att det kanske inte skulle ske så många gånger de kommande åren. Fråga mig inte varför men vi såg den nya Karate Kid-filmen. Och fler än en gång kunde min fru, ja och alla trettonåringar i biosalongen höra mig hulka. Jag accepterar denna del av mig. Jag är en känslokille. Som just nu när jag både torkar bort köttfärssås från gardinen och tårar från min kind inser hur oerhört lycklig jag är. Nej, jag tror inte på evig lycka. Livet är upp och ner. Vi alla har bra och dåliga dagar. Man kan inte heller kräva lycka. Lyckan är mer som ögonblick som infinner sig när man minst anar det. Det kan dyka upp när jag klipper gräsmattan och lukten av gräs tar mig tillbaka till härliga semesterminnen från min barndom. Den kan dyka upp när jag tar min morgonpromenad och har min favoritmusik i hörlurarna. Den kan dyka upp på Lycksele flygplats när jag gungar fram i en gammal massagestol. Den kan dyka upp när jag sitter på ett flyg till Peru. Den kan dyka upp när jag sitter på ett flyg till Peru för att där får prata med politiker om hur vi skapar möjligheter för funktionsnedsatta att leva ett så normalt liv som möjligt. Och den kan dyka upp hemma en helt vanlig tisdag vid köksbordet. För mig är lycka också att acceptera den jag är. Någon gång frågade en journalist mig vad jag skulle göra- om jag blev frisk. Journalisten sa det inte rakt ut. Men jag kunde läsa mellan raderna att han tänkte att jag då skulle bli lycklig. Jag vill tro att den här personen ville väl. Men jag blev faktiskt lite illa berörd av frågan. Som om allt jag längtar efter i livet är att slippa min CP-skada. För mig är detta lite som att säga att jag lever ett lite sämre liv bara för att jag har min CP-skada att handskas med. Och så har jag vägrat att tro hela mitt liv. Får jag ställa en motfråga, säger jag. Journalisten blev lite häpen men svarade ändå att det gick väl bra. Då sa jag, vad skulle du göra om du var en liten, liten lax? Journalisten blev minst sagt överraskad över frågan. Vad menar du, sa han. Jo, men vad skulle du göra, sa jag med bestämt. Om du var en liten lax, vad skulle du göra då? Och sa den allt mer svettiga journalisten. Jag skulle väl simma typ. Simma, frågade jag. Ja, simma hit och dit. Okej, okay, jag vet inte vad jag skulle ha gjort om jag var en liten lax. Vart vill du komma? Nu hade jag fått samtalet dit jag ville. Vet du vad, så, jag. Jag vet inte heller vad jag skulle göra om jag var någon annan än den jag är. Jag tänker aldrig på vad jag skulle ha gjort om jag inte hade haft en CP-skada. Jag är fullt upptagen att tänka på vad jag ska göra nu när jag har en CP-skada. Esther kommer ner. Är jag dygnblöt, säger hon. Ännu ett nytt ord hon har lärt sig. Pappa, ska inte du bada? Nej, säger jag. Jag ska städa köket lite. Okej, säger hon och springer fort upp för trappan igen. Jag sätter på kaffe och förbereder en överraskning. Jag känner att jag lever för mig själv. Vilken ynnest är att få vara med dem som ser den som man verkligen är. Att se på mina barn är som att se in i en spegel. Det ser mig som fullständigt normal och jag smittas av den spegelbilden. Det talas mycket nu för tiden om att vara unik. Och jag tror på det, men jag tror också på det stora i att passa in. För mig är detta inte en motsats. Jag tänker människor som pusselbitar. Varje bit är unik. Och det är just därför de passar med andra bitar. Varje liten del passar in i den stora bilden. Alla har något att bidra med. Men att vara ensam pusselbit, hur unik man än är, är inte så meningsfullt. Vi behöver varandra för att bli de vi är. Jag har insett att jag i mig själv inte är så himla unik. Däremot är jag väldigt unik i förhållande till mina närmaste. Ingen är make till min fru mer än jag. Ingen är pappa till mina barn mer än jag. Därför älskar jag min familj. Det är där jag är som mest unik. Det är nog den lyckokänslan som får mig att inte kunna sluta gråta nu. Jag hör ljud från övervåningen. De har börjat färdigt. Efter en liten stund kommer de ner från trappan. Ester ser det först. Glass, skriker hon. Mamma, vi ska äta glass. Albin har också sett glasspaketet och går stapplandes mot bordet med de båda armarna utsträckta för att försöka få tag i det. As, ass, skriker han. Jag vet att det är en helt vanlig tisdag, säger jag, men jag vill fira något. Fira, säger Ester. Vad ska vi fira? Vi ska fira oss, säger jag. Att vi är bäst, precis som vi är. Ja, vi är bäst, ropar Esther, samtidigt som hon proppar munnen full av päronglass. Silvermån är kärlekrans, länge lever livet, vackrare än någonsans, länge lever... som till blod, Länge lever livet Våldet färskat Länge nu Länge lever livet Den kommer på dag Där som vi sa Och kärleken till livet. Och efter läsningen, avslutningen av Jonas Helgesons bok, så hörde vi källan och Kör. Länge leve livet. Vi lever i adventstid och eh, mellan andra och tredje advent. Andra advent brukar man tala mycket om Jesu återkomst. Tredje advent och Guds rike. Och eh, även tredje advent. Och därför så tänkte jag spela för dig en av mina sånger. En gammal inspelning, en kvartett från Eskilstuna på 70-talet. Jag vill läsa en av texterna från i söndags i kyrkårets texter. Från Jakobs brev, femte kapitlet, vers sju till och med elva. Bröder, var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram mot att jorden ska ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn och vårregn. Ha tålamod ni också, och visa fasthet, till Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. Ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tålamod. Ja, vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om jobbs uthållighet och ni har sett hur Herren lät det sluta. Ty Herren är rik på medlidande och barmhärtighet. Advent, det är ju de fyra veckorna innan Jul. Vi brukar ofta kalla det för väntan, att vi väntar på julen och vi tänder de fyra adventsljusen 1, 2, 3, 4 på de här söndagarna. Det är stjärnor och ljus och det är mysigt mitt i det allra största vintermörkret i Sverige. Men advent betyder egentligen ankomst och talar ju i texterna om när Jesus red in i Jerusalem som en slags final på sin verksamhet, innan han gick till korsets lidande. Han kom, och han kommer igen, säger Bibeln. Och Bibeln talar väldigt mycket om Jesu återkomst. Och därför så brukar förkunnelsen ibland den här tiden också påminna om Jesus kommer tillbaka. Guds rike bryter in. Och lycklig den människa som inte fastnar så i allt omkring oss i den här världen och i livets omsorger och tvärsligheter att vi glömmer bort. Det finns en framtid. Det finns ett Guds rike som kommer att leva och förbli efter alla katastrofer och miljöföroreningar och problem och krigshot i världen så kommer Guds rike att bryta fram. Låt oss be. Tack Herre för adventstiden. Tack för ljus och utsmyckning. Tack för advents och julsångerna. Tack för ditt rike, tack för din ankomst. Välsigna var och en av lyssnarna. Jag ber också om en stor välsignelse för Vetlanda och Vetlandas församlingar som avslutar sitt långa och mångåriga nära i och med den här månaden. Du är med, ditt folk, i hela vårt land. Amen. Vi ska ha Viktor Klemenko sjunga Halleluja, Jesus kommer. Lida världen, när ska vi frihet nå? Lyft upp din blick mot himmelen för hela jordens skön, ska frihetsdagen. Gas mids till on be ska komma fram alla folks ape Så avslutar vi programmet med en härlig adventsång. Programmet går att lyssna på när man vill på min hemsida www.ingvarhornberg.se Där finns också blogg med inlägg varje vecka och dikter och musik och lite videos. Tack för att du har lyssnat. Ha det så bra. Här kommer Gå Sion! Med Livets Orts, sångare. Gå och si om mm. din konung att möta